Hallå, glad midsommar på er allihopa. Det här är en think tank-test. Så vill du inte vara med eller lyssna på den så bryt nu. Ja. Think tank. Den här think tank-testen handlar om hur vi ska bryta algoritm-mönster. Inte för att vi själva ska poppa högre upp och väljas av algoritmerna. Utan för att vi ska slippa se det vi inte vill se. Så jag har ju berättat i ett tidigare inlägg att just nu så är det väldigt mycket Discord. Alltså osämja och polarisering på Twitter. Så igår så tog jag beslut att jag kommer blockera alla som sprider Discord. Alltså som skriver någonting för att eh, liksom, antingen för att skapa osämja... Eller för att de är så upprörda över situationen, över en, en situation i deras land eller situationen globalt eller vad det nu handlar om. Så att de, de vill uttrycka sig. Det har man ju rätt att göra men jag känner att det här blir för mycket för mig. Jag vill inte ha det, jag vill se vad som händer under det här skramlet som pågår hela tiden. Så igår så tog jag ett beslut jag började blockera alla konton. Som anklagade motsatta sidan för någonting. Det blev för mycket. Den här typen av politik tillhör inte mig. Den här typen av politik är ingenting som jag vill gå in och råda i. Utan i Sverige så finns det annan problematik. I Europa finns det annan problematik. Och totalt sett så är det viktigt att vi ändrar på den här typen av missämja. Tycker jag. Så att det här är inkom för mig. Och så känner du samma sak. Det skulle ju vara roligare att läsa någonting annat på Twitter eller på Facebook. Eller vad det nu är. Än bara just det där. Så jag testade. Jag gick in och blockerade alla konten som var aggressiva. Som anklagade den ena eller den andra. Och jag såg nu. På morgonen. Ett x antal timmar senare. Att Resultatet var bra. Ja, nu fick jag upp Science Week. Uh, jag fick upp mycket om vetenskap. Jag fick upp uh, funderingar som har mycket lite att göra med polarisering. Jag fick uh, vardagliga inlägg. Jag fick upp vardagliga inlägg liksom, från riktiga personer som, som liksom, återger sin egen vardag. Sånt som vi vill. Alltså, liksom, hitta riktiga människor, inte bara sånt som... Uh, men hellre människor som pratar om sin egen situation eller berättar, det här har jag kommit fram till när jag har forskat, än att sitta och höra någon som pratar och bedömer andra. Det blir väldigt svårt för mig, det är jättejobbigt. Eftersom tredje information sällan stämmer. Den är mest där för att övertyga dig om att jag har rätt, så... Så jag blockerade alla sådana här konton. Men när man blockerar någon så kan man avblockera. ifall man känner att. Jag kände mig orättvisa där. Men man kan testa i alla fall. Jag blockerade Och resultatet var helt enkelt. Att. Eh, jag fick upp det jag hade. Liksom skaffat kontot för. Och det jag hade prenumererat på. Och, och det jag ville se. Jag, jag liksom puttade på algoritmerna. Okej okay, det här. Det här fungerade på Twitter. Jag har tills samma sak på TikTok. På TikTok ju mer jag blockerade. Ju mer skräp fick jag. Men på TikTok nu. Då hade jag liksom a fresh start. Eh, och jag undrar. Ifall ni vill testa också. Och berätta hur det går för er. Är det här bara liksom mitt konto som reagerade på Read that crap, liksom. Jag vill inte ha det i min flöde för att det påverkar hur jag ser min dag. Men gå in och testa och se hur det funkar. Så får ni gärna berätta under just det här klippet hur det gick för er.